Приготувала такий-сякий сніданок. Валеріан Альбертович, здивований, промовчав, аби не загострювати і без того не найкращих стосунків з тещею. А Раїса почала господарювати. Зварила борщ, картоплю, компот. Досить не свято. Увечері, коли подружжя повернулася з роботи, зустріла їх переможною усмішкою. Сідайте до столу. Сьогодні справжній український борщ. Картопля із салом. Хоч раз спробуйте людської їжі, а то все перетерте, перемелене. Борщ вдався та прагненні переплюнути суперницю, так насмачила його салом, часником та перцем, що Валеріан Альбертович потім до ранку не міг заснути. Пив таблетки. Вікторія ж після робочого дня взялася до прибирання. Дивовижно, як всього за один день можна досягти такого безладдя. На плиті патьоки підгорєвої їжі. Раковина повна брудного посуду, складеного в такий спосіб, що навіть еквілібрист цирку здивувався. Внизу склянка, на склянці банка, на банці тарілка, на тарілці каструля, на каструлі пательня. І як Раїсі вдавалося вибудовувати такі конструкції – як за один день можна було забруднити стільки посуду? Вікторія провела інвентаризацію в холодильнику. Потрібно купити продукти. Коли? Раніше на базар та по крамницях ходила Регіна Олександрівна. На кухню зазирнула Раїса. Віточко, чому ти не спиш? Іди до себе. Я завтра приберу. Я сама, мамо. На кухні мусить бути чисто. То я що, не хлюя? Отак От ти розмовляєш з матір'ю? Ніякої поваги. Я цілий день кручуся, як проклята, з ніг падаю від утоми, і отака вдячність. Але ж я тільки сказала, так, так, ти тільки одне слово сказала, а матері немов шпичкою в серце. І заплакавши, Раїса подалася в свою кімнату. Вікторія, катуючись тим, що образила матір, прибрала в кухні. Прийняла вечірній душ, лягла біля чоловіка у білорожеві спальні. На душі було наче дьохтем намащено. І не тільки через вибрики матері. Сьогодні Полозов знову запросив її в кабінет. Вже не починав розмову про дисертацію. Просто підійшов немов до вуличної дівки і ущипнув за щуку, усміхаючись дивно і загадково. Не встигла вона і рота відкрити, як нахабна чоловіча рука торкнулася її грудей, стиснула грубо і боляче. «Що ви?» Ви? Собі? Нічого-нічого, Вікторія Михайлівна, нічого такого, чого б собі не дозволяли інші. Як ви смієте? Дуже просто смію. Не удавайте обурену, вам це не личить. Краще уважно послухайте. Я розповім вам історію. Дуже, дуже цікаву для вас історію. Минулого тижня я був у відряджені. Де б ви думали?